jag har play. Martin. Ja. Present. <laughs> Bra. Adam. Present. Så det här är en den podcast omgången man skulle kunna säga att det här är den nya podcasten eftersom det här är första avsnittet. Ja, ah, just det. Ja, det pretty freaky. Det, uh, vi har en time paradox här för vi har spelat in andra avsnitt innan, men de, Scarcity keeps the world working, som Carl Bill sa. Vad betyder det? Är inte det. Att det inte finns tillräckligt. Googla. <laughs> <laughs> Stavits det, det uh, som Scarcity. Ja, jag hoppas att det gör det. I så fall det är det väldigt mycket coolt ord för vad det betyder. Uh. Ja scar det är liksom så här. Det kanske är scar snarare. Ja, limited resources. Jag sitter och kollar på eh, filmer från 2011, och försöker lista ut vilken som är den bästa. Och det har ju varit dåliga filmer i år alltså. Eller i år, förra året. Ja, du kan säga förra året, vi är förbi nu. Vi, är, vi, har, vi har släppt 2011. Som någon, I år har vi ett bra år, som någon skrev på Facebook. Den stora frågan är ju, blir årets bästa film Bilbo eller Batman? Ja, eller... Bad teacher, säger jag här nu att vi hade, förra, du säga, lyssna bad teacher, no strings attached, your highness var ju typ det där liksom vad fan? Uh, warrior också liksom, den var tråkig, Det var så jävla tråkig, eller sen alla som tyckte om den, den var tråkig, uh, kolla på the warriors istället, Ja, uh, kolla på the warriors, och kan så kan ni i en diskussion så kan ni förbera Ja, och sen så det är det ju ett skönt partytricks, som jag, jag kommer ihåg den här scenen när han sitter med eh, ett par flaskor på fingrarna. Och så här. Warriors! Så, och så sitter han och klingar ja, ja. med... <laughs> Come on, I play! Sitter han och klingar. The, the, någon sån scen hade ju inte Warriors. Nej. Fast det <sEuro> hade ju mycket, mycket, mycket MMA. Ja, typ 45 minuter eller någonting. Fy fan, vad det blev. Ja. Samma problem som Invictus, för mycket rugby på slutet. Fast det var inte så mycket rugby i... Jag har inte sett Invictus, men det var inte så mycket rugby i... Wario. Fast det är nästan samma sak. MMA om rugby. Ja. Äh, lite av syftet med den här podcasten, eller lite av hur fick idén var från början. Din eh, lista över saker som... Nej, idén om podcast hade funnits längre. Ja, det är sant. Men det som triggade oss kanske var när du 2011 bestämde du för att samla upp allting du inte tycker om för att få ventilera det och vara en mindre cynisk person, uh -huh. vilket ledde till att du har blivit mycket mer cynisk nu, och för listan bara växer och växer. Nej, men jag tror jag tror fan inte att jag är så jävla cynisk som jag var för en månad sedan. Är jag, jag, jag, jag, jag, tror, jag tror det är väldigt lite förändring. Du är väldigt negativ till, till den tiden. Jag skjuter ju ner idéer. Mm. Ja. Det borde man inte göra. Eller skjuter inte ner alla idéer. Många så här lite halv <skratt> dumma idéer låter ju hänga kvar då. Det är farligt ifall vi ska spika någonting, för att ingen av oss ifrågasätter, utan vi sätter upp uh, tunga saker på väggar med häftstift och sånt. Uh, Eltejp, ja. silvertejp. Både, de, de två uh, eventuellt dyraste sakerna, tvn och min dator, hänger under en 15 kg tavla <laughs> <laughs> ja. Ja. som, som är uppsatt med häftstift <laughs> och tejp va? Ja. Men det är lugnt, för du bor ju inte i den lägenheten just nu, till så även om det, liksom, det kommer inte hända något. Nej, den kommer ju inte falla genom väggen intill... Intill kväll? Ja, nej, om, om den skulle falla genom väggen, så här, på något sätt luta bakåt in genom väggen så skulle vi bara få en större lägenhet. Ja. Vi skulle inte få en sån här Håller hålla väggen. Det vore ju i för sig roligt att ha inte grön så kan man turas om och laga mat till varandra. Det skulle bli en dålig stämning då, för det här, han sover om där. <laughs> jag är säker på det. jag har varit inne där. När försäljare kallar den för kompis. Ja. Det tycker jag mig inte om. Liksom, vad fan? Det. Nej. Special Äl... price for himma friend. Det jag främst har relaterat till är ju Asien. Och speciellt Bangkok. Mm -hmm. uh, när man kö köper saker i Bangkok. Eller, inte ens... Alltså, all, allting i Thailand. Jag har ju bara varit i Bangkok. Men jag har inte varit i resten i Thailand. Det känns som att alla där... Alla, de enda thailändarna som finns i Thailand är de som tjänar pengar på de som inte är thailändare. Ja, uh, det är turism. Uh, det är väl... Ja, alltså, nej, inte, inte, det är inte bara turism. utan det är, det är så att det finns inga thailändare i Thailand. Så är det. Uh, men... Då försöker alla, de är i alla fall erbjuda saker. Och de kallar den för friend. Trots att man aldrig har träffat dem förut. Mm. Och det är ju inte så jävla... Nej men vad fan... Det är ju uh, Nej. Trevligt. Det är så jävla falskt. Gemütligt. Nej, det är inte gemütligt. Mm. Det är så här ogemütligt. Det är ju här Varför ska man inte hålla på så? Det är ju bara en falsk... ett falskt intryck. Mm. Och sen säger special price for you my friend. Varför ska de vara special price för mig? Det, det, det är ju som att säga... hör du, jag lurar dig. Mm. Uh, vad fan? de kan ju i såna fall... Nej. nej, jag tycker fan inte om det där. är en konstig sak att hänga upp sig på tycker jag. Nej, eller inte om du har varit... Du har ju varit i Kina Nej, Jag har i Kina också. Du, ja, det varit. du har varit i Shanghai. Det oh, var ju okay. fan vidrigt alltså. Fast, äh, alltså ifall du ska köpa någonting i Shanghai, mm. så... Fast det är inte så mycket så här special price for you, my friend, var, att de inte... Jag var aldrig på någon sån marknad, eller? nej ah, okej. Okay. Men i Peking prutade jag som en pe Peking var ju nice Då var jag ju 12 år hade ingen... Ing, ing, jag hade inga... Vad heter det? Jag hade inget samvete. Jag var, jag var 12 år och, och försökte pruta ner de där sakerna. Divid, kopierade DVD-erna som jag köpte av de svältande kineserna. Ja, men vad fan de blåste lantan med dig, jag skulle jag inte de säljer. Ja. Jag, vet jag tror inte att de, jag tror inte att svältande kineser bedriver välgörenhet mot tolvåriga europeer. Nej, uh, det, det är klart. Nej, nej. Uh, Men det är inte säkert att de som säljer dem känner särskilt mycket. Nej, det är sant. Är det är nog någon pimp. DVD-pimpen. Du sitter och kollar film hela dagarna. DVD-pimpen. <laughs> ja, ja, precis. Så du drog jag fyra filmer på en dag. Jag har flera filmer runt omkring så bara när de går. Ett par i fickan. Ja. De snor sitt kokain från nakna DVD-filmer. Det, det är så dvd pimparna jobbar. Det, det, var, ju, det var ju lite, lite den känslan när de man köpte DVD-filmer. Vi satt på restaurang så kom det in. Någon och sen helt plötsligt när ja, vi satte och kollade på alla filmer från en låda helt plötsligt så skriker de filmerna, gömfilmerna, filmerna. polisen kommer vi fick slänga ner filmerna under bordet oh, oh. Ja, det var ju häftigt ja, det låter häftigt så man ju sett på filmerna de prostituerade också bara. <tryck> <tryck> <tryck> ja men det kanske inte bara för att gömma nej, eh. nej det var bara en ursäkt ja precis, <tryck> lurar ner den eh. ja, nej men i alla fall nej jag tycker inte om det att eh, för de... Varför ska man hålla på? Finns det någon som ens går på att man är deras kompis? Det är så här. varför ska de säga det? Det är inte, liksom, det är ju en sak med den här brittisk gentlemanmässighet, liksom. Med att de, folk är trevliga. Det är ju också lite så här falskt, på något sätt. Att, men det är ju ändå, det, det är ju mykligt. När folk är bara hövliga. Men... För att de inte vill sälja något, eller? Ju, Nej, men, ifall en försäljare är hövlig, mm. är trevlig... Då, ja, det kan jag gå med på, men de ska inte behandla, om någon... behandla transaktionen som att det, det, jag är speciell för dem, ja, ja, för om det är jag, jag, jag inte. Men har du en tydlig gräns där? Om du går som säger tjena på Ja, jag tycker inte. Det, det, är ju det sämsta med Karlings är ju eh, personalen. Ja, det, var, det kan ta vilken affär som helst. Nej, Karlings ja. är fan värst alltså. Ja, men de, de, de tar ju bara, de anser det bara hipsters. Ja, nej, men alltså inte det att personalen är otrevlig, utan det är väl så att de... Säger till personalen att gå fram och prata med alla man nej, jag orkar inte. Det, det är det som är. Jag tror... Man blir aldrig lämnad i fler. Jag tror att majoriteten tycker det är bra. Så ja, alltså. eh, annars tror För jag tycker det bara blir jobbigt. Ja. Men jag köper väl någonting. Du bara browsar. Winner du, du mm. köper. Jag, jag bara följer med en annan och snattar lite ibland. En skal En skal En palestinska skal kanske. Mm. Uh. Just, jag ska lära mig göra en turban av min palestinska skal Ja, okej. Okay. Som Bradley Cooper i A-Team. Eller, lyssna liksom på den här, som Bradley Coopers look-alike, Ray Fiennes, i Hurt Locker. Ah. Jobbar inte han så också? <laughs> Hade inte han någon skön palestina-sjal eller vad mm. Men den skön skal i alla fall han använde på huvudet, så han såg ut som en... Som man jobbar. Sjal på huvudet, och sen vill man inte har i handen. Coca Cola ser du? Coca-Cola Zero är eventuellt det eh, som har hänt <laughs> läskmarknaden, för den, den har ju den blivit så hårt marketad så att det är väldigt många som dricker den, så den är överallt känns det som, och det, det händer till och med att folk tror att det är okej okay att bjuda på Coca-Cola Zero, mm. så, na, som din, din kurs du var på, ni får Coca-Cola Zero. Ja, bland annat, det var bara, <går> ironiskt nog så var det bara Cola Zero som var kvar när de ja. byggde ut round nummer två. Ja, okay, som man... för det, för, det är ju klart okay. ja. jag fick en gratis en gång på Pism Lab, de ut, och jag smakar och slängde den. Det är okay. så jävla äckligt! vi ska se hur upprörd Adam ser ut när han säger det här. Så... Ja. <går> <går> du är upprörd. Ja, men, och så de kör de som liksom reklamen att det här, det här är manliga Cola Light. Ja, det är ju vad är, det. Är, det, är bara... det är väl bara något nytt jävla så att jag dricker inte kolla Light det och för sig. jag. Eh, uh, roligt. Mm, fakta att shit så. Alltså. Men, uh, ja, jag tycker ju inte att Kola uh, är ju inte äckligt. Det, det är ju rent äckligt. Aktivt äckligare. Ja, har du läst, har du fakta på det Ja. Okej. ja, jag kan inte säga emot fakta. Nej. Eh, eh, Life. Källa Leif. Leif, Leif G.V. <laughs> För du hade varit, äh, hetat någonting från äh, Tillbaka till framtiden. Vad heter du då? Asparagus. Persson. Jag du hetat om, I... <laughs> om allt som du var fri Nej, men i, i första Tillbaka till framtiden så heter han Calvin Klein. Ja, det är så. Och uh, för att, och hon ser ju. Uh, jag vet inte, i fall han blev så här medvetslös och sånt där. Sen så bland upplockade upplockad av sin morsa som är lika gammal som han då. Mm. Och hans morsa räggar på okay. honom med då fangenerna. Mm. Och så ser hon hans sången som du tog Calvin Klein på. Så, ah, your name is Calvin, right? Då blir den ju Calvin Klein i den filmen. Och jag, jag kommer inte ihåg i tvåan. Men i trean så heter den ju Clint Eastwood. Tror jag. Nice. ja Så det du där har du välja på är antingen Marty McFly, Calvin Klein eller Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ja, yeah, jag yeah, är ju Marty McFly. Det är ju matchyget namn. Ja, precis. Jag kanske jag kanske ska byta. Mm. Ja, men jag håller mig till att Sparris... Persson. <laughs> du vill hur du sen ska bli bara Sparris. <laughs> sparris, Sparris. Kom med Sparrisen. Sparris. sparris. Jag, jag för mig att äh, min... Äh, jag tror att jag har tre sysslingar. Tre sysslingar som jag känner till i alla fall. Och äh, den yngsta, ytterligare, kallas för Sparris. Sparris, ytterligare sina sysslingar. Det är fan dåligt scoutat att du inte kan ha koll på sina sysslingar. Är de? det? De bor i Värmland. Äh, och... Ja... De borde i Värmland. Det förklarar saken. Mm. Uh, ja, men... Uh, jag har inte så bra koll på honom. Men uh, han som alltså, heter Johan uh, kallades för Sparris i senaste var där och alltså på. Mm. Och det var ju kanske sådär, 2000. Så det uh, var... Om, om folk som heter Sparris. Uh, tror han är i USA eller England eller var som helst som du inte alltså, han sig <skratt> som <är> Asperger? <skratt> eller... Om man ska försöka göra det lite mer kamouflerat Aspera Gustav. Aspera Augusto, jag vet inte. Nej, nej, jo, jag, jag tror fan det. Gustav. Ja, för ändå sparris, det är ju, <laughs> det, det är ju ett, smeknamn, det är ett smeknamn, det är ett skönt smeknamn som folk säger. Nej, men du, kalla mig inte sparrigt. Så, så där vill man hålla kvar. Så man presenterar mm. sig som... Nej, jag tycker typ klang i sparrigt. nej alltså. mig och lite blöt. Ja, men det, det, det ju... jag får ja, ja, precis. Det är, klen. Det är ju kläna eller eh, oklädsamt smala. Det är de som får heta sparris, liksom. Ja. Eh, så är det någonting man vill presentera som? Nej. Är, är det jag, den kläna? klena fram <laughs> henne. Jag känner ingen som säger så här: Okej, oh, Blanchett. Hon är fan-toppen. Men det verkar ändå råda någon form av konsensus om att eh, man gillar henne. För de som inte vet så är det hon som är eh, den här alldrottningen, eller vad det är, i Saga om Ringen. Det är väl hennes. Alldrottningen? Ja, de Liv Tyler, är en nej, nej inte inte arven. Så utan, utan som hon... Brett McKenzie eh, spelar mot när han säger Man Lord, must continue. Mm. Fast han berättar i intervju att hon var inte där. <laughs> när han spelar in där. Så tog vi fram classic. Ja, nej men när när när de är i ettan så går de ju tillråda alldeles in i skogen och de kollar i den jävla spegel i Ja, hon ja, är lady in the woods eller Hon är en läskare som blir Typ grönskriker. Ja, men vadå? Det var det näst läskigaste i första scenen av ringen. Det läskigaste är när Bilbo eh, frikar. Ja, det är, det är fan läskigt alltså. Ja. Uh, yeah. uh, nej, men det är i alla fall hon... Jag vet inte... Kolla upp uh, vad hon har gjort mer, men... Jag tar Eternal Sunshine och The Spotless Man. Revolutionary. Re revolutionary Road. Det är inte Kate Winslet vi snackar om. Kate Blanchett. Uh, Kate oh, Winslet ja jag, ja, jag, jag, jag, jag ingenting något Jag tyckte fel här. Ja, men även Aviator är med också. Ja, i alla fall, grejen är att hon är så jävla så här, skitnödig på något sätt. Och ja det är så svårt, jag kan inte... Det är ju ingen, ingen jag känner som skulle försvara henne ifall man säger att man inte tycker om henne. Men hon är som Renee Zellweger utan... Ja, Renee Zellweger är ju också väldigt, väldigt skitnödig. Men hon är, har ju väl en någon form av skärm som... Kate Blanchett inte har. Hon är bara platt, Kate. Jag sitter ju inne på noll information om de här två så. Ja, men Renee Zellweger, det är hon från Mina gör och, ja. och den här andra Jag Ja, British Jones. Ja. Det blir mycket monolog på den här i alla fall. Ja, det kan jag Men, ja, det är väl ungefär det jag har att säga om Kate Blanchett. Det är ganska så substanslöst. Men jag vill, bara, jag vill bara få ut det där att jag tycker inte om henne. Hon kan... Det är möjligt att hon är snäll som person, men jag tror fan inte det. Jag tror fan inte att när. är det. Hur känns oh, det här, inte Ja. du där? Jag, jag, jag, jag, jag, fick, jag, fick, jag, jag fick höra en anekdot <laughs> om Mikael Persbrandt idag. Okej. Okay. Intressant, men den tycker jag inte att säga. Japp, då har ni här klart första avsnittet av Klubb 27. Det har varit supertrevligt, tycker jag. Ja, det är trevligt åtminstone. har du varit. Jag skulle inte överdriva. Nej, det är alltid bra att driva Men idén är i alla fall att saker och ting, allting, Everything Great börjar med underground, chipsen, hiphoppen, räkorna, ja. baskets, basket, no, no. böcker. Böcker var underground ett tag. Ja, det när munk munkar också. Munkar jävligt underground. Ja, tunnlar. Tunnelbana. T tunnelbana. Uh, tunnelbana är ju Ja. ja uh, men det är i alla fall så att vi ska vara lite edgy och svåra så att vi ska inte lägga upp första couple av avsnitten på iTunes utan vi ska bara skicka runt dem till er utvalda så att uh, om du hör det här så Känd i ära. du är en av dem. Top 500. Ja, du är en av dem. Top 500. Nu får ni njuta av Joe Dazin. Chans Oh Tja, buggy. Au soleil, sous la pluie, à midi, Tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées